מזמור מ. למנצח, לדוד מזמור. קבוא קיוויתי אדוני, וית אלי, וישמע שבאתי. ויעלני מבור שעון, מתתהיוון, ויקם על סל רגלי, כונן אשורי. ויתן בפי שיר חדש, תהלה לאלוהינו. יראו רבים, ויראו, ויבטחו בה אדוני. אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, ולא פנה אל רהבים וסטי חזיו. רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך. אגידה ואדברה, עצמו מספר. זבח ומנך לא חפצת, אוזניים כרית לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי, הנה באתי. במגילת ספר כתוב עלי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי, בישרתי צדק בקהל רב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני אתה ידעת, צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כיחדתי חסדך ועמיתך לקהל רב. אתה, אדוני, לא תכלה רחמך ממני, חסדך ועמיתך, תמיד יצרוני, כי עפפו עלי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותיי, ולא יכולתי לראות. עצמו משערות ראשי, ולבי עזבני. רצה אדוני להצילני, אדוני, לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה. יסוגו אחור וייקלמו, חפצי רעתי.